Запис 53 Какво обичаш да правиш, когато си свободен? Обичам да карам колело или да плувам. Ти какво обичаш да правиш? Аз ли? Аз обичам да ходя на плаш, но не обичам да плувам. Обичам да се пека. Вечер обичам да излизам с приятели.